Уже й на коні знову міг би сидіти. Може, й туман перед очей зник би. Батько Богдане, втрутився в розмову Бурляй, накажи лежати і не ворушитись, ніяк не слухається. Тут не накажеш, зауважив Хмельницький. От що, Максиме, справи твої і справді непогані. Будемо ще й за мостя брати і за вісло панів гнати. Всю галичину треба визволити, батько. Спробував звестись на лікоть Максим, але скривився. Знову опустився на подушку, заплющив на мить очі. Всю, чуєш, геть чисто всю. Це теж Україна. І люди тут такі ж, як і на Подніпров'ї. Наші люди. Визволимо, визволимо, брати. Одначе, бачу, стомився ти в дорозі. Перепочити, Максим, слід. Недалеко звідси село Крехів. Монастир біля нього є. Треба спинитися на якийсь час. У монастирі лікар є, хай подивиться тебе, послухає. Скаже, чи так ми лікуємо, чи ні. Мо, порадить щось? Кілька днів стояли повстанці у Крехові. Сільчани не відходили від визволителів. Несли їм харчі, частували горілкою, дарували чистий одяг і взуванку. Цілі години просиджували разом. Крехівці розпитували про січ, про козацькі порядки, про те, як буде на Україні, коли не зостануться панів. Повстанці мріяли про домашній затишок, про мир і спокій на рідній землі. Кривоноса звозили до монастирського лікаря. Той довго оглядав полковника – Слухав, як він дише, розпитував, що турбує. Покликавши Яценка, поцікавився, чи той лікує полковника, як саме. І порадив далі гоїти рано в такий самий спосіб і тим самим зіллям. Розділ тринадцятий. Олекса Непивода квапився. Мав не тільки навідатись у Яникову Березівку, а й дістатись до Яценкової Ясногородки. «Кінчаються ліки, Олексо», – зізнався Яценко непиводі, довідавши, що той лаштується в дорогу. «Яника, звісно, треба шукати, проте й про батька Максима мусимо всі гуртом дбати. Накинеш невеличкого гака. Один день затратиш, небозна який там час, а діло велике зробиш. Олену Кононенко розшукаєш, скажеш трохим послав а ліки для батька Максима, вона знає, не відмовить. «Зайду, безпремінно зайду», – пообіцяв Олекса. Спочатку він побував у Березівці, знайшов дружину Петра, тягнеря Палажку, палашку. Саме вечоріло. «Чи не пустите, пані матку на ніч ліг?» – запитав її. «Одинока я», – сказала жінка. «Не подобає мені бахорам притулок давати» коли чоловік десь страждає. Та який же я бахур, пані матко, знітися Непивода. Козак я. Козаки шляхту б'ють, а не волочиться бозна де, відрізала Палашка. Знепивода засміявся. Недарма Петро казав, що славно дружину має. Такий, що славно, то славно, правди ніде да діти. А ви. «Де Петра зустрічали? Коли?» Жінка злягла на тим, пильно придивляючись до незнайомця. «В полку Максима Кривоноса, пані матко!» «Тоді, тоді чого ж ви стобичите за тином?» Загоріла спалашка. «Заїжджайте до двору, ставте коня у повітку, а самі до хати заходьте. Там і розкажете, а то через тин мову завели, мовне, другий якийсь». Невдовзі Олекса смакував густим кулішем, Затовченим здором розповідав Паласці, як живеться, ведеться її Петрові. Жінка тільки зітхала, втирала почервонілі очі і раз у раз проказувала. І то ж треба, та мій Петро таких задніх не пастиме. Олекса дещо й вигадував, та жінка не помічала цього. Кожне слово про чоловіка, якого не бачила вже кілька місяців, було таке дороге, що вона і не подумала брати його під сумнів. — Спід Львова військо на замостя пішло, — закінчив оповідь Олекса. Петро зі своєю сотною теж туди помандрував. — А Яник Грибовський не догодилось зустрічати? — запитала жінка. — Мати його знову не здужає, тільки й мови у неї, що про нього. Став Дідковський казав, ніби бачив його. Непивода скинувся. Встав дідковський? Ах, хто це? Де він бачив Яника? Палашка розповіла, що чула. А ви не провели б мене до нього. Чому ж можна? Недалеко це? Став дідковський був дома. сім'я саме вечеряла. Не упала в око донька. Її білі хвилясті коси, сині великі очі, Кругленькі ямки на блідих щоках. «Такої і на парсуні не побачиш», – подумав. «Даруйте, Маріє, вибачалася Палашка, «що в такий пізній час турбуємо вас? Гість до мене прибув. Про Яника Грибовського питає, а я чула, стих нібито зустрічався з ним». «Про Яника?» Підхопилася за столу дівчина. Де він? Що з ним? Лихо, яке сталося? Очі її скругліли ще більше, виповнилися слізьми. Стах поклав ложку на стіл, засовався. Я бачив його. Дочка кинулась до батька. Ви бачили його тату? Коли? де? Чому ж ви мовчали? Під Підпилявцями. останнє бачив. Коли тікали всі, коли б не він, був би я в лабетах у кримчаків. А Яник, жалісно забринів дочин голос, не знаю Зусю.